Зрозуміло, саме вранішнє привітання і щира усмішка можуть забезпечити подружжю гарний настрій на цілий день. Та тіснява в громадському транспорті, особливо в годину пік, украй роздратовує, а ще як хтось штовхне чи боляче наступить на ногу, гарний настрій відразу зникає, а там недалеко і до сварки. Єдиним виходом тут є вміння керувати своєю поведінкою, своїм настроєм за будь-яких обставин. Вчасно сказане дотепне слово, жарт, ну хоча б такий. Тепер ви пересвідчилися, що їздити в автобусі незручно, а в години пік навіть небезпечно. Вибачення, усмішка послаблять напруженість у взаєминах з навколишніми. Завдяки приязності, ввічливості ми не тільки збережемо власний добрий настрій, а й стимулюватимемо його інших. Подбати про збереження доброго настрою, культури взаємин між співробітниками протягом робочого дня мають насамперед і керівники підприємств та установ. Так, австралійський учений криміналіст Брюс Суотсон на основі досліджень, проведених ним на різних підприємствах та в установах країни, дійшов з сенсаційного висновку. Основною причиною напруженості у взаєминах між членами трудового колективу є бруд у місцях загального користування. Бруд викликає в людей депресію і дражливість та щоб поліпшити настрій людей на робочому місці, потрібні фінансові витрати. То, може, не звертати на ці дрібниці уваги? Бо, як сказав Олександр Дуженко, «Коли двоє дивляться вниз, один бачить калюжу, а інший – зорівній». Що кому? Утім, Вітання теж дрібниця, проте воно позначається на настрій людей протягом цілого робочого дня. Починаючи свій трудовий день з приязного привітання з колегами, ми ніби сигналізуємо, що раді з ними спільно працювати, допомагати і підтримувати в разі потреби. Головний убір під час вітання – Сучасний етикет не вимагає за будь-якої погоди, виходячи з дому, одягати головний убір. Та коли вже ви в головному уборі зустрічаєте знайомого, то вітаючи його, маєте додержувати певних правил. Зрозуміло, жінок ці правила не стосуються. За три кроки від знайомих чоловіки, вітаючись, спокійним жестом мають зняти чи трохи підняти свого капелюха. Його тримають над головою, не розмахуючи ним і не затуляючи привітного виразу обличчя. За капелюх беруться спереду зверху, а не за криси, а кашкет знімають спереду за козирок. Не слід скидати головних уборів без криз чи козирка, тобто беретів, в'язаних шапочок. Тут можна обмежитися легким поклоном. Вітаючись, чемні чоловіки виймають сигарету з рота, а руки – з кишень. Якщо при зустрічі руки у вас зайняті, щирою усмішкою поясніть знайомим виняткові ситуації. Не треба знімати головного убору і шкодити своєму здоров'ю під час поганого самопочуття чи захолодної погоди. У цьому разі достатньо буде привітання з вічливим виразом обличчя. Кожний чоловік знає, що в закритому приміщенні він повинен знімати свій головний убір. Та з будь-якого правила є винятки, за якими чоловікам дозволяється лишатись в головних уборах у деяких приміщеннях Зокрема, продовженням вулиці вважаються східці, ліфти і коридори установ, магазини, поштамти, вокзали тощо Хто має вітатися першим? Як підказує здоровий глузд, першим вітається завжди той, хто вічливіший і вихованіший. За сучасним етикетом першим вітається молодший зі старшим, чоловік із жінкою, підлеглий з керівником, учень з учителем.